Як ви гадаєте, все це додало мені любові до людства? Я нишпорив рукою в поштовій скринці. І, о диво дивне, я намацав там листа. Навіть не листа. Коли витяг, то побачив, що це справжня величезна листівка. Я не міг повірити в те, що колись буду радіти страхітливому клаптику картону з огидними трояндами кольору лікарської ковбаси польського виробництва. Радісний такий штучний колір. Штучні харчові барвники. Тьху! Про польську ковбасу можна поговорити з моїм котом. Всі котячі матюки, які він знає, будете знати і ви. Листівку я обережно тримав у руці і сяяв. Отакої. Я прочитав її ще в ліфті і додому повернувся, сповнений конкретних планів на вечір. Листівка була від голови місцевої державної адміністрації. Вам таке пишуть? Зичать щастя, здоров'я та успіхів у роботі і особистому житті голови ваших районних державних адміністрацій? І як? Скажіть тільки чесно. Ви не фігієте з того? А я офігів. Мені таке написали вперше. Я ж не знав, що коханка шановного пана голови мешкала в нашому будинку. Тому пильнувала за урочистими датами всіх потенційних виборців. Вона розсудила так. Якщо йому буде добре, то і їй не зле. А що може потішити пересічного громадянина, як неповага, висловлена до нього з боку можновладця? Далекого невідомого, але такого турботливого, який... Піклується про нього маленького українця, про якого забули власні батьки, а він турбується, наче Господь, і радіє разом з ним, і сумує. Ну як можна не віддати свій голос за таку святу людину? Врешті решт чи не є це щастям, коли твій голос узагалі комусь конче необхідний? Телефон адміністрації я отримав у Довідкова, чекайте, Довідкова. Отримати я отримав. Але додзвонитися туди було нелегкою справою, хоча й із цим я впорався. Алло, адміністрація? Вечер добрий. Це приймальна Олександра Олександровича? Ага, чудово. А мені якраз і потрібен Сан Санич. Уявляєте собі? Судячи з залізної витримки секретарки, вона і не таке могла собі уявити. Хто говорить, питаєте? О, ви мене, Люба, на жаль, не знаєте, але я його знайомий. У мене сьогодні день народження і... О, дякую. Почекаю, так. Він питає, який знайомий? Ну, невже сьогодні понароджувалася чорзна скільки людви? А звати мене Станіслав Владиславович. А вас? Неважливо? Цікаво, яке ім'я. Фінське? О, то він мене не знає, ви кажете? Ого. І що, він часто надсилає незнайомим чоловікам жахливі листівки з жахливими трояндами? Голубець хрінів. Та йдіть ви самі, панночко. Так. Судячи з усього, в гості він не прийде. Весна, весна, а не піти б усім вам на. Вранці здається, що в твоєму шлунку проходить несанкціонований з'їзд тещ. Бр. кажете, ха, отож. А після мого фіаско якого я зазнав, запрошуючи на день народження голову районної державної адміністрації, старого чорта, який шле листівки з жахливими трояндами симпатичним хлопцям, а потім не відповідає на запрошення, я запив. Якась така фраза недолуга вийшла. Та й чорти з нею. І з вами всіма теж чорт. Люди, ви мені печінку всю проїли. І після цього ви хочете, щоб я вас любив, так? Поважав, так? Та ще й намагався бути порядним членом суспільства і платити податки не дочекаєтесь. Ця гусінь проколупалася до мене в аеропорті, коли я заповнював митну декларацію. Ну, ліпше сказати, коли я уважно читав її, намагаючись віднайти спосіб, як би мені провести ящик горілки. За що саме його видати, щоб не платити ніяких митних зборів рідній державі? Годі сподіватися, що ці, на перший погляд, безневинні постаті, що маскують свою індивідуальність форменим одягом, пропустять мій симпатичний ящичок поза своєю меркантильною увагою. «Слухай, куди ти збираєшся їхати, га?» Вона була вдягнута в зелене дуте пальто довжиною до п'ят. «Ну, не знаю, ким треба бути, щоб зробити такий вибір верхнього одягу. Гусінь. Вигляд у неї був кепський, жалюгідний. Але якщо придивитися до її очей то сразу ставало зрозуміло, що з вас двох жертва саме ви. Девочка. А? Девочка. Ішла б ти нахер